Heldu den hostiral honetan, hemen irunean goienerreko kooperatibak bulego berri bat zabalduko du. Kale berrian, egonen da, kale berriaren egun damaikagarren zenbakian zehazki. Eta hori dela eta, ba, guk e, zerbait e, gehiagoiakin nahi dugu, noski, e, kooperatiba honen inguruan e, eta horretarako bagon bidatu dugu, e, kide bat, emene gurekin, e, Maria Arritxea arratsaldeon Ratzaldeon. Eta, bueno, hortu kanaziko gara, ez da, zer den goiener, nik uste dute, gero eta ezagunagoa dela, gero eta entzunagoa, Gero eta bazkide gehiago e, zarete kooperatiba honetan, uren bai. bertan interneten ikusi dugu zuen webgunean, sortxe mila irurien baino gehiago zaetela ja. Konta iguzu, e, zer da ba Goiener? E, goiener, e, egungo eredu energetiko aldatzeko sortzen den herritar kooperatiba bada irabaziaz moigabeko kooperatiba bat, Eta, e, bueno, eredu energetikoa aldatzea esaten dugunen, esparru asko daude lantzeko, baino sortu zen momentutik, e, lehendabiziko lana, izan zen e, merkaturatzen presa martxan jartzea, e, alternativa erreal bat ematiko jenderi, hau da gure e, konsumo energetikoa, e, merkatu undauden elektrika undietatik atera, eta bestelako, bueno, proiektu batzutan e, uztartzeko. Hum -hum. Beraz, hoxe, e, lehenbiziko mezua, hori litzatek, ez da, posiblia dela e, elektrizitate e, enpresa hundioietatik at-bizitzea. Bada bizitza, haratago, ez da? Hori da, bada, bada bai, nien deko <gülüyor> haindik asko dauke, baina bada, bueno, <gülüyor> zuk esan eman duzun zenbaki hori, zartze mila eta mar mila kontrato digorak udeatzen ditugu, hasieran eran, e, persona fizikoakin hasi, hasi baginene, momentu hontan e, bai, enpresa, udaletxek, e, bueno, denetatik, kudeatzen du eta oso errexa da gaina aldaketa eitea eta bueno, mendik bai jendea animatzea ze hori da astapen bat, ez? Hori da. Orduan, eh, ongi ulertzeko gutxiago, bai. beraz zer egiten duzuen? Igual ezagutu beharko genuke ze bide egiten duen eh e, ez da? Bai. ba gure etxetaraino? Irichiarte, kontagozu. Bai. Eh, bueno, gaur egungo e, estenatoki elektrikoan edo badaude 4 agente izan dezagun eh izango litzake bat ekoizpena, hor so, e, sortzen den sortzen duen teknologia guzti horren hasten die, sarera botatzen da energia hori. Gero dago e, transportea, eh garaien egiten dena. Gero banatzea, e, o, banaketa, e, hau e, ja bete tensioan egiten da. Eta e, hauek arduratzen die gure etxetara hornidura e, behar bezala e, ailegatzeaz. Eta gero gaude merkaturatzen presak. E, nola bait, e, gauz bada elektrizitatek egiten duen bide fisikoa Eta beste bat izango litzakea administratiboaz. azkenen merkaturatzailek egiten duguna da energia hori e, erosi, nola bait, Eta e, norbanakoari edo e, enpresei... E, saldu, konsumitzailei, saldu, faktura du esan dezagun. Da, beraz, prozesuaren azken, azken pausa zeke emiten duzuen. Mono, goiener, sortzen da esaten dugunen e, ereduen energetikoa aldatzeko asmoakin sortzen dena, e, gure e, P-luzera esango du, asmotako, asmotako bat izango litzeke e, gerok sortzea konsumitzaileo, kooperatiban gauden e, bazkideo behar dugu nadina energia. E, momentu ontan, e, zinezkoa da, guretzako behintzat, e, bueno, ekoiztek bere bere langak ditu, eta e, bueno, bide hortan abiatuta gaude, baina ez, ez dugu ekoizten momentu ontan, eta hor momentu ontan egiten duguna da erosi, e, energia hori erosi egiten dugu e, merkatu elektrikoan, jatorri e, jatorri berriztagarrikoa dela ziurtatzen digue eh? eta ordun egiten duguna da sorkuntza prozesu hortan eh mix elektrikoa deitzen den eh lonja hortan berriztagarriek geroz eta garrantzigeio izatea osagu kaskenen gure eskaerakin e, merkatu horreri aldatu nahi diogun nola baitez baino hor daukegu ekoizpena eta bueno beste lanitzen ditugun beste mila esparru, ba, e, argi daukegu ekoizpena banatu izan behar dula berriztagarrie bai, baino ez nola naikoa e, gure apustue ekoizpen zentral txikik die, e, konsumitzen den tokietatika alik eta hurbilen autokonsumoa noski, eta eta beste e, mila e, hildolanerako zer argi dago berriztagarri izan behar bado, lenda da bizi murrizketa bat etorri behar dula, ez da, e, gero, eta aditu gehiago daude esaten duenak ezin ezkoa gaur egungo konsumoa berriztagarriekin asetzea, eta zentzu hortan desazkunde bat eman behar dela, eta beste esparru askotan lanein, ba, konsumo lokala izan daiteken bezala, ba, mugikortasune, e, bueno... E, gauz asko daude hor lantzeko, ez eskutik joan behar due, eh, azkenen gizarte aldaketa eskutik joan behar duaz. Beraz, e, buruia energetikoa ut, utopia edo e, bukaerako elburua e, litzake, ezta da? Bai. Eta momentuza, pausoak dituzue, e, esandako modu horretara. Bai. Horre, horretarako e, buruia betza, horretarako langak asko dira, ba, bat ipatu duzu horain, e, ez da? Eta besteak, ba, teknologikoak itzenen dira, eta legalak ere, bai noski. Bai, e, egiezan, errexago behar luka izan, eta eh momentu hontan erristasunak baino gehi joztopoak die dauden akortarako, ez? Azkenen e, merkatue kontrolatuta dago, ba, bueno, bost bueno, elektrika ahondingatik eta e, legea eskutik namakie. Ez da bueno denak enzu dugu hitza egiten, ba nola eh ba, bueno, eta, eta gaus guzti horiek azkenen legek beraien tamainera egiten du. Eta ordun e, txikien e, e, aukerak, edo kooperatiba txikienak ba, berti murrizen joaten dia ezta. Autokonsumoa e, irten bide bada noski, Europan aspaldi funtzionatzen duen eredu bada e, balanzen eto esaten zaiona, E, azkenen kontagailu bat da bi norantzatan lan egiten duna zukeko duzun momentun eta ez balin badozo kontsum horik esarera botatzen dozun eta momentu baten behar balin badozo eta ez badozo e, zure instalakuntzak ez bado hori e, asetzen, egiten duzun nada saretik hartu eta ia beten bukaeran egiten dena da kitatu hori ez hori da ez, Europan e, tokia askotan funtzionatzen duen eredu bat, eta hemen gaur egun ez zinda egin, ez? E, Autokonsumitzen badoz ere, segun eta ze potentzia daukezun kasu askotan, e, salera botatzen duzu, baino ez dozo inongo bueltarik, ez? Hordun e, gure apostu momentu honetan e, da e, autokonsumoa, baino instalakuntzak behar dute on dimensionatuta, pixko bat e, bueno, konsumitzailean beharretara bai mm -hmm. ba, panakakoak edo enpresak edo edo dena dela. Uhum. Uhum. Eh, gero eta taquilla hoe ikusten dira, ez da guzti plakak, ez zakite beste sistemak ere hola, eh, aise bidezko eh, sorgailuak edo ez zakitez ez daude. Ode, bueno, gara, genera, bai, bueno, ni ez naiz ez naiz aditzue gai hontan. Baino bai, bueno, hor eh, garrantzitsue da tokin tokiko baliabidek ezaguttzean noski hor gertatzen dena da eguzkiigual da e, rendimentu gehien ateratzen zaion na ez da eguzkie behar batzutan e, argi utzekin ere ekoiztu daiteke. Uh -huh. E, aizea adibidez ez da egonkorra, o sea, ez da dimensionatzeko ordun e, beste ulartzen dut beste e, zailtasun batzuk dauzkela. Eta e, gero gure apustutako bat ere miniraulika bada, e, ez du momentuz e, pentzen instalakuntza berrri egite baino bai daudennak e, e, aprobetxatzea Eta bueno, gero badaude geotermia, badaun berriztagarri esaten dugunen biomasa ere hor da, bueno, teknologia ez berdin asko daude, baino egiesan etxeetarako, osea kontsumitzaile txikitas hitze egiten ai eta hemen gauden token gaudela, eh nikuste bideragarriena eta bueno, guk kasu bakoitze aztertzen dugu, baditugu teknikari, hortan eh, adituk dienak eta kasu bako itseaztertu behar da, ba, bueno, mila gauz daudelako zehazteko ikusteko proiektua bideragarria den edo ez. Bai. Toki askotxotan ikusten dira esate bateako eguzki plakak, baina toki askotxotan ere kejatzen dira e, ez dutelako funtzionatzen esate baterako sarri guren egintzuten ean eko iria izan entzela bai. esaten zuten eta eta entango bizilagunek esatute bai bai gure etxean badira eguzki plakak, baina itzailta daude. Ja. Bai, hor askotan ikusten legea joan dela E, ba, teknikoan aurretik ez? hor badaude kodigo tekniko de ladifikazion esaten zaion e, araudin barrenen e, derrigortuta daude eraikin berrik e, daukean ba, dibidez, urberoaren konsumoan hainbateko bat, segun eta ze zona klimatikotan dauden e, teknologia berrizta barrikin e, sortzeko eta eh zuk ezin bestekoa da oso instalakuntza hori eitea, nahi badozu obra bukaera behar bezela istea ta guzti hori. Eta hor gertatuzena zen eta gertatzen dena da askotan martxan jartzen diela edo egiten diela instalakuntzak eh paperorik eh e, jaso alizateko, baino kasu askotan edo izorratzen die edo e, batzutan ere ez die martxan ere jartzen, ez? Ordun eh hor bada beste nikuste kolektibo bat oso garrantzitsua historia eta da instalatzaileena, bai e, eh termiko eta elektrikoena e, lanketa bat egin behar dela egiten berak ikusteko bideragarri diele eh bueno, igual formakuntza bat beharko da, pues particularrok edo kontsumitzaileek behardugu bezela, ba gremioarekin baita ere, ez? Baino, baino bai hori realitate bada esaten da, ez dakitze porzentai, baina instalakuntza uh -huh. asko eta asko ez daudela, ez daudela martxan, uh -huh. bai eh instalakuntzak e, beren etxeetan eta dituztenak e, ez ditugunok ere bai gustio joan gaitezke eh goien errera esate baterako eh aulkubilla informazio bila eta zer aurkituko dugu beraz alternativa bat e, elektrizitate enpresa handi hoiei alternativa bat e, moduko operatiboan lan egiteko eta energia berrez etagarrien alde beti ere? Bai hori da. Bueno, azkenen gure helburuek e, kasu hontan hiruineko bulegoa e, irikitzekin eta beste bulegoakin na aire bi e, mila amahiruko urri hasi ginen lehenengo fakturak... E, E, ateratzen eta ordutik e, gurea izan da, hurbiltasun emaite jaienderik momentu hortan ba ez baliabiderik eta e, infogunek e, sortu genitun ba iriburu ez berdinetan ba e, esku bat botaziz gutan ba, kasun landaretik adibidez hortxoko bat emanez ilabeten bitan egoteko e, Donostin emausekoen lokalan eon ginen Gasteizen biohalaiekoak ere utzi ziguten. ordun hurbiltasun e, hori eman beharrekoa dela uste du. Eta zentzu hortan, bairunen aurkitu daitekena da e, bulegoko ordutegi zentzuzko baten, e, baina, baina, bueno, pertsona talde bat, e, non e, energian inguruko E, edo zen esparrutan esango dugu, e, laguntzen saiatuko ganak, ez? E, ba, bai etxeko faktura irakurtzetik, e, ba, bueno, zer e, alternatiba dauden tarifa mailen edo, edo e, oso eaziera-aziratiko hienerren e, bolondrez e, talde bat izan da motorra, e, talde mordoa dugu, Eta e, bolondrez asko daukegu hor lanen, ordu e, mundu hontan ere, murbildu nahi du nedo norka orkitu dezake txoko bat. Mm -hmm. mm -hmm. Horre, imaginatzen dut, galdera e, klasiko batzuk egonen direla, ez da, merkeago, ateako zait? eh faktura <laughs> goienerrekin ba bueno eh gerta baiez eta gerta daiteke e, e, hori eh gaur egun eh merkaturatze enpresa ezberdinak daude eh Baina bitaldetan e, sartuko ditugu bai, e, batzuk die merkatu erregulatutakoak, diela erreferentziazko merkaturatzen presak, Hor, da, horik die estatuk bai mentzen ditun, badie baitare oligopolioko bost, enpresa potoloak eta beste, beste edo hiru sartu die, E, non e, horik, e, suposatzen da, erregulatutako prezio bat e, e, ezartzen duen fakturetan. Gertatzen dena da, gaurregun, e, erregulatuta da ona ez da e, prezioa, baizik eta hori kalkulatzeko prozedura. Eta prezio hori lotuta dago merkatun, energiak e, dauzken gora berari. Horrek esan nahi do, inoiz ez dakizula, urren goilea beten, ze preziotan etorriko zaizun gurtxean bezala, orida, orida, orida, orida. prezioa gora, esaten dugunen esaten dugunen, esaten ez eta lehen gurten ere izan zion gaur, atzaldeko bostetan kilobat, o megabati hor due egun e, e, e, e, eurotara ilo da, ez horrek ba, eragiten dio, e, merkaturatzen presa mota hauekin e, dauden eh kontsumitzailei. Eta gero daude beste merkaturatzen mota batzuk, diela merkatu librekoak esaten zaiona. Eh, adibidez, kooperativa energetikoa, Goiernar barne, merkatu libreren gaude eta eh, horrez dago inongo filtrorik esan dezagun kontrato bilateral bada, eh merkaturatzen presak eskaintzen dizkizo prezio eta baldintza batzuk eta zuko onartu izan dituz. Ordun oso ohikoa da, eh, ba, bueno, ikustea hiru eh, pertsonan eh, merkaturatzen enpresa bateko faktura bat eta bai prezioak, bai bestelako deskontuk edo edo e bestelako zerbitzuk, e, kontratatutako zerbitzuk, ezberdinek izatea. Orduan, e, aurreztu egiten da, ba, bueno, e, kasu batzutan bai, bestetan ez, mm -hmm. baina nik uste dote konfiantza kontua eba dela. Eta e, hain gutxi da, e, merkaturatzek... E, enpresei uzten dien mozkinez ez ere hien gehien ahorda intzen dena e, peaje eta, eta zergak die. Azkenen e, konsumo, etxe bateko konsumo baten, batetik bestera urten esaten da, barazten baki bat hori esaten dela berrogei euroko gora bera bat izan daitekeela. txekela. Konsumo berdin ekin, ezan nahi dut. Azkenen e, edo zinmodus duk egiten dugun gauzetako bada e, zehien jende asko, ba, bueno, urbiltzen zaigu baino jakin nahi do, hazieran e, pauso baino lehen jakin, haiz, e, mesedez latu jazue, a ber ze eh, diferentzia izan dezaketen gaur egun dauketen Eta hori, bueno, guregoan emango dugun ematen aigan zerbitzu bada online ere indateke, telefonoz ere uh -huh. egiten da eta eh normalean dugu, ba bueno, bat emateko, ba, ze potentzia kontratatuta daukan jendek, eh uh -huh. ze tarifa bestelakoak dauden. Ordun, e, garrantzitsue da jakita lenda bizi non gauden, <laughs> konparatu alizateko hori da, bai. <laughs> Sinolako konsumoak, eh horrek eta hori da, bai. E, sartzeko, e, zerbait duberko, eh zerbait hornendu beharko da. Bai, eh guk eh kontsumitzaileek, osea eh diogu, ez dugu bezeroan e, irudien nolabait eh aurre ikusten eta ordun eh ikusten, ikusten dugu inkulazio hori izatea, e, beste gauz batzun arten ere egiten den anaen dena da energia e, fakturatu baino ilabete ja bat gutxi gorabehera lehnago eh E, erosten da, horrek erosten do eta e, ba bueno, orain bestelako baldintza batzu baldin baditugu ere, eh azten joangan eginen diru hori aurreratzea, ba bueno, e, kostu handie zen eta ordun horrekin 100 euroekin egiten duguna da, nolabait ere e, polsa hori eh hunditzea. Bazkiritzeko euroko ekarpen bakar bat egin behar da eta e, behin bazkiretzen zanen egin dezakezo eh kontratua. Kontratua ekarri dezakezo. Ez da bakarra baditugu hor eh aurre ikusita kasu batzuk, ba, baten kontratua, oseazuk daukezun eh beste jabetzaren bat balin badukezu baitare, bikote zure bikotea den pertsonan eh jabegoak ere e, jabegotako instalakuntzen eh hornidurak ere pasa daitezke. Autonomoa baldin baza e, zure negozioko mm -hmm errentan baldin bazau de abalatu dezakezu ere kontratoa, eta askeneko izango litzeke... E E, guraso haitxona mona o sea, e, aurrek aurrekarik edo horregat egitu zue me, sortzi mila eta irureun batzkide baino bai, bexago, baino ambar mila atatiko kontra bai, e, hori da, eta gero udalen kasuna dibidez, baditugu udal txiki eta undik ere baditugu denetatik badaukegu, baina udalentan oikoa da, ba, izatea boz, ogei, berrogei edo uhum. berrogeita marorni dura beste galdera klasiko bat izanen da ba e, E, bu, instalaziorik eta alakorik edo, ba, ez da, egin beharko, ez? E, etxean, ze, arestean esplikatu duzun e, bezalaxez, zuek e, merkaturatzeaz. Edo, beraz, instalaziorik eta ez da. Ja, da. Ez? Eberdin dazte merkaturatzea enpresakin gauden, mm -hmm. gure etxeko ornidura bermatzea, eta kalitatekoa izatea, horren ardura banatzaileak dauke beti. Kasu honetan, hemen gure inguru geografiko honetan, e, iberdola da banatzailea, eta berdin da zein den zure merkaturatzea, beti e, ardura edo e, aberietarako, ose, e, berme hori eman berrizuna, banatzailea da beti. Uhum, primeran, beraz, eh, zalantza zalantzago guztiak eta gehiago Oie guziak atendituko dituzue be, be, Bulego berri horretan Elduden eh, ostira larratxaldian zabalduko duzuena bai, no. Zer egin duzu, festa bat? Ba, edo? bueno, azkenen eh, Aitzaki bat eh, Ba, bueno eh, ez, ah, Ezagun eta ez ezagunek ere Ba, bueno, talde, talde Bilera bat eiteko Eh, bueno, albistea aplazaratzeko, ze mm -hmm. bada ilabete bat edor hor gaudela, baina bueno, egokitsalanetan egonga eta e, bueno, gero hori, hemen hori, ohidu egin oiduun bezela, ba bueno, gero zerbait hartu eta bai, e, jendek e, koka Baila. koka bulegoa eta primeran. Bai, eta gero ja zabalik geldituko da Goizetarratsaldez Astelenetik ostegunera eta ostirala Goizetan era, bai. Hori da, Horre bai, bai. kale berrian eh oi, gutxi gorbera 10 e, taberna zegoen tokia, nor maienez. Batseko Bai bai, langarago, bai, gara, eh? toria da ona, bai, San Franzisco, Francisco eskolan paren eh, paren da, bai. Primeran. Bai. ba Maria Retche Benetan, eskerrik asko informazioa guztia ekartzeagatik, eta hoize ba goierre kooperatibak izan dezala, hola sarrera ona edo jarraimentu ona, ezta? Hemene Iruñean, Iruñeko buruego berri horretan. Eskerrik asko. Ezta seri. Eskerrik asko zuri.